Ate falenderojmë për e ti falje dhe udhzime, kërkojmë Salavatet, selamat, përshëndetit më të mira Vipen nga mberin të unë të dashur, Muhammedin, alihi salatu e selam Shokve të ti besnik, familës të ti të pastor dhe shdo muslimani Cili shkom pas rrugës të ti më të mira dërë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar vezer të të vazhdojmë në ciklin e këti muajt të Ramazanit E lusim Allahum që Allahu ti pranon veprat tona Edhe të ne mundson që ta arrim natën e kadrit nga së natën e kaqrit, ka zbrit muaji, ka zbrit Kur'ani, nga i cili Kur'ani ka ardhur dhe muaji i Ramazanit. Pao në këtë cikël morale, karaktere të larta, sjellje të mrekullueshme nga pejgamberi jon Ali sallatu selam në kategoritë eh të cilat përfshin këtë njerëzimin. Pra njerëzit ose janë fuqara, ose janë zengina, ose i ki familjar, ose i ki fis, ose i ki dosta ose i kia vlat, pra njerëzit nuk dalin piktorë kategorië të cilat po i përmendim në raport me pejgamberin sa selam se si i trajtonte ata. Sot e kemi një kategori pak më ndjeshme, e kemi kategorinë e cila është ndër më të ndjeshmat më me ndikim, është kategoria e autoriteteve dhe njerëzve me pozita dhe prestigje dhe privilegje të caktuara, sekretar, si ministra, apo njerëz me postë, kryetar fisësh, customerat. Allahu جل وعلا kur i ka krijuar njerëzit i ka krijuar me instinkte. Edhe këto instinkte realizohen në jetën e kësaj bote. Pra instinkteve që na i ka krijuar Allahu te barekahu te ala, është se njerëzit nuk e dojnë anarkinë, nuk e dojnë çrregullimin. Pra ata natyrshëm, sigurisht çojsh familja e vogël, edhe në familje të madhe, e caktojnë njërin të parin. E kur e caktojnë njërin të parin, herë e caktojnë me hak, er herë caktojnë me batil mir po nit pavarë caktojnë apo pejgamberi jona leih salaatu wassalam e, e dinte se njerzit dallhohen dhe nuk i trajtonde sikur si të ishin të njëjtë andaj pejgamberi leih salaatu wassalam na e, ne e tregoi neve modelin se si në jetën e kësaj bote të ballafaqohemi me njerëz të cilët kanë pozitë nuk mundush të mos cilë me krijetarin si cilësh me evladin nuk mundush të mos cilë me njerin i cili ka post e i cili ka ekzekutiv sikur me njerin i cili e ke i dost pse Sepse vetën pozita Qka e ka dhe e ranon E ban që raporti jatë më kanë Ndryshem e ta Andaj nisën nga fjallë Allahu Gjelal Kër i thabë Allahu të bare kjo e tjala Musaj të lejë salatës selam I tha bashkë me Harunin Tha shkonit e faraoni Ju të ditë Musaj edhe Haruni Vlezër për nga mber Me shku të faraoni Faraoni kusho Faraoni o kanë krië kri madhi Dhe kriëtari Madhë që ka egzistu do njëherë 400 jet e ka sunu tokën 400 jet e ka sunu tokën Edhe qatë që nalë ka më nisa që ka thonë Unë jam zoti vetë Edhe Allahu e ka registru këta në Kur'an Pro që ki njeri e dini pak për faraoni Kini një për faraonin Kure qoj Allahu për nga mbarë musajnë A.S. Tha ki menis pite faraoni Ki menis pite faraoni Po faraoni a krye madhë Edhe ka muncimen me t'godit dhe kondikim. ka ndikim. Ka thon Abdullah ibn Abbasi, çka rastitim se kur e ka çu gishtin e ka çu dorën, 80 mijë ushtar janë çun kam, gaditu çka do. Apo e kur e çoi Musa inallahi salatu wassalam Allahu ju jelle wala, na i tregon një shprehje që ja kallxoi atij e ja kallxoi Muhamedit salatu wassalam e pastaj e zbërthaj kët fjalë Muhamedi salatu wassalam. Çka i tha Allahu ju jelle wala? Fa qula lahu qawlan layyina. Fa kur shkonit te faraoni, folni ati Po Islam me të pranuesi pejgamberu Musa alayhi salatu sallam po fol li fjalë dbuta fol kadale fol kadale pse sa ajo faraoni ai të mundet me bëu zullum ai mundet me të godit aba andaj kët kët fjalë dhe kët metodologji e zbatoi edhe Muhamedi alayhi salatu sallam andaj thonë të djali ahyes vet që ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij Adabul Mufrad ka thënë Abdullah ibn Abbasi me mpastaku faraoni edhe me mpastan barak Allahu fik Allahu të bekoft i kisha than amine dhe tyje këtë qka argumenton se sielja e njeriut me njerin me post dalon me sielja njeriut i cilis ka post këto i kishin të një ora shokte për nga Amerit Alei Salatu të marra nga për nga Amerit Alei Salatu anaj si sile i Moamerit Alei Salatu me njerëzit sëtë kishim pozitë të mundohemi me Huazu, edhe pse ka shumë pejgamberi Alayhisallahu selam ka pas shumë kontakte me të mndëj, ka pas kontakte me uh, kryetarët e botës, si kryetari i romakëve, kryetari i persianëve, kryetari i Egjiptit, kryetari i Abesinisë, e mos flasim për kryetarët e arabëve, të cilët janë shumë. Po na nuk keman mundësi mi por me ngjesë, nga se na duhet Në duhet shumë kohë do të hoazojmë disa për e rasteve, disa për e njarive që argumentojnë se si për e nësa me njëherë, si dalon të njeri, dalon të sildja. Nëse ishte me pozit, edhe kjo e trajton të me pozit, alehi salatu vë selam. Imam muslimi, imam muslimi kushë, është hoxha i dytë në uh, ruajtjen e haditit për nga mberit alehi salatu vë selam. Pra ne i kërthemi transmiton haditin Bukhariu dhe muslimi. Atë çuki muslimi është ndansi Buhariut. Imam Buhariu kur ka Imam Muslimi kur e ka mbledh librin e vet me hadithet pe e pejgamberit alayhisallatu wasallam, ju jo e dini se këto hadithe neva vinë me njerëz. Me filani, alani, këto vinë me njerëz nga pejgamberi alayhisallatu wasallam që transmetojnë hadithe. Këta njerëz janë xhoxallar, janë dietar. Jo këjt e kanë pozicionin e njëjtë. Jo këjt, ngase njëra nga ë klasa të cë duhet të trajtohet me respekt të veçantë janë dietarët. Jo shpashar umon gonte muslimanët. Muslimanët më ardh kanë bazë e det e qartë për xhxh. Apo sot janë përmbys njerëzit sot uh, sillen rreth egove të tyre të i bën tavaf, çe i bën të tyre të të se di respektin e xhxhës, respektin qase xhxhallat janë trashëgimtar të pejgamberit. Xhxhallat e tashkojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dietarët tek ta njerëzishin shumë të çmuar. Mirë, por megjithëse dietarët janë shumë të çmuar, ata në mesvete kanë pozita të ndryshme. Andetot imam muslimi duke fol për klasën e djetarve Që ka thot? Thot, nuk duhet hojja i madh Kërt shënohet në hadith Dëbahët dë barabar me hojjën i sirja pak ma posht Shiko, hojja i nalt Por shembo, na nuk e thojna se imam muslimi a se imam bukhario Se, se imam bukhario a shumë ma i madh Apo, ne nuk themi se sahabët janë barabar me tabindë Jo. Ana ja ninëri te Imam Nu'mani, Abu Hanifeh rahimahullah, dhe fillu me diskuto domësele. Edhe fillu si i celi me pru argumentin e vet, edhe një hani pe njerëz dhe i tha, "A ta mshëli këtë meselë unë?" Edhe e kallzoi një fjalë pinit Tabinit. Tabini kush o? Ni shok e i, i cili e ka pa shokën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Pra shok, i shok shoku i pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, jo i pejgamberit alayhi sallahu alaihi. Edhe ai kallzoi kët fjalë dhe mendoi se bëmshël meselën. Shka i tha Ebu Hanifja, rahim e hulla Tha jo Këto janë burra Edhe nëjna burra Nëjnë në njësoj të abin Ata rë tha E Qka thu për sahabët e për nga berisem Ata tha janë bi kokat tona Shiko Ebu Hanifja tha Nëse më bjetim unë i të abin Nëse unë kam argument Shtyjem me ta A më nëse më thu Ka thonë Ebu Bekri Omeri Othmani Ebu Orejra Mshelet kër kap tim se Tha ata Ma po është ka tha Për të abinë Tha burra burra Shtimi me burra Mirë Sahabët asë janë burra Edhe ata janë burra Ama ata sëmërihen ja. Këtë dojë ka tha në bubekri Mëshele këtë kaptim Se Ajo është burri veçan Ka jetu me pengamberin Sallallahu A.S. Andaj duhet edhe o gjalarët Sallat vjetër Se janë Si Ebu Hanifja Si Ahmedi Se si Maliku Shafiju në zemrën tane Me za një pozit Shumë të madhe Andaj tha imam muslimi, Ajë cilë e ka pozitën e naltë Nuk e bëna si ajë cilë e ka pak ma poshtë Me gjithë e talojt Apo Pasaj tha Va juqta kullu dhi hakin haka I jepja si cilit sa e ka hakin Apo I jepja si cilit sa e ka hakin Apo E so dhe shumë nga defekt Adhe i Hasan al Basri ju tha Pre i shenjave të kiametit ta mu barazu njerëzit Dhe kjo është transmetu hadith nga pengamberi Ale i salatu e salam Si barazohë njërzit Shtyjë në vlera Pa e pas E shëti njërin Mënodë më bëhojgjë pa ukan Mënodë mënodë më bëhoj krijetarë pa ukan Mënodë me eshit një pozit që ka se ka Rë Se kur e ki pozit në taj api njërzit A kur se ki Se nëmer kur me zor Apo Andaj dha jepja si cilit hakin Nga se Aisha radiallahu anha Ka than Nga ka than Për nga mberi sërallahu a.s. Ennu nëzillen nëse Me nëzillen hum Si cëllit mi adha në pozitën e vetë Shikash këtë të regon Aisha Radhjallahuana, gruja pengamberit Alei Salat e Selam Ka than al, Pengamberi Alei Salat e Selam Na urdhron te Që njerëzit mi zbrit në pozitët e veta Jo mi po kitë njerëzit barabar Disa njerëz do vim në të një kaptin e kena Disa kategori njerëz që u në bedewi a? Shtektar, nomad Ka njëtuna për shkretina Ka njerëz janë bedewi, bedewi do më thanë këtë njësoj Ska ta i dal Apo, anda i ka nartë për nga mesan dhe i ka në folë pa edep Apo, pa edep Se se, se kanë ditë se kur nje për nga mërë Dalonbe, dalon kjo për nga mërë Apo, Allah u nje ka do mësja që zanin As ku të foshë nërmal mësja që zanin Apo, anda i për nga mërë Ale i Salat dhe Seram, thot a isha Në mëson të që njerëzit të zvresim Si të cëllin gradën e vet Si të cëllin gradën Gradën e vet Anda i për nga mërë Ale i Salat Në jetën e nevet, Quraish liroi pejgamberin Alayhisallahu selam Mekë. Quraish ishin fisi më i madh. Abdumanaf, Quraish ajo omra e madhe e fisit arabëve. Mos shumë luftrave, kismet i parë e Busufiali. Çka e Busufioni? Ishba zotnia e arabëve. Luftonte me pejgamberin sallallahu aleihi wasallam. Edh ka ndodhi Të regon e Ibni Abasi, kër është liroj meken, Ibni Abasi, baba i vetë, Abasi, aja i vetë, i ka thonë për nga mberi së sellem, ka thonë një rësullë Allah, kër e Bu Sufjani, është i pari arabëve, elhamdullahi njën fejë, sikur të rritë që pak, sikur të ngritë që pak, i thëve nësën, po, e di, dhe të ngriti, atër tha për nga mberi, në meke, kër rrinë, qpin e Bu Sufjanit, është i sigurt Edhe kush mshellet e shpije e vet Ajo është i sigurt Qiko? Realisht është e njëta Mirë po kadasht a lejë salat e selam Midan e Busuvjanit pozit Midan e Busuvjanit pozit Thot imam ne u iu Kadasht me tregu se ky nuk kasi tjertë Tosh njëni thot Po ky qa ka dalem se ka inkin islamat dhe të tjertë Po ke i pari njërzve Nuk mundët i pari njërzve Më trajtu si i funit pë njërzve Nuk a i krijetari këtë njën në feje Si këtë njën njëri i thjesht Të na njësoj, apo? Të na njësoj Për nga mbërë a.S.R.A. Kër ka pas qatë shumë qef Vesh krijetar të pranur një slovim Se? Se kër të pranur e krijetari Kushkoj njërzit Nuk janë pengesa për mës të pranu feje Pos krijetart Me pranu krijetari I një fisi 300 milion I shtetit 300 milion Hiqic -hiq 150 milion së kanë kushkojnë P Atëvon çis me kë kë dy, kë dy diçka që çaja ka pranuar. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam i, i trajtonte në këtë formë. Tregon Aid ibn Amr. Thot në luftën e Hudejbiës, në vitin e 6 të Hijrit, e cila pastaj u është bërë çlirimi i Mekës pas pas asaj. Edhe ka ndonë marrëveshje. Ka është bërë marrëveshje Hudejbiës. Se kemi folur marrëveshjen e Hudejbiës ku çëdin ë në histori. Edhe ka ardh Ebu Sufjani në këtë marrveshje, thë dha aty ka thënë Salman al-Farisiu, Suheibu ar-Rumi, edhe Bilal. Kto Suheibi, Bilal, rob janë këtu, argat janë këtu. Ebu Sufjani, presidenti Tho që din, a, rina me po i arabëve. Për shkakun që paramenua dinë, arrinë me njerëzit, shpesh apo i shoh në televizor apo lezoj në varda, ato e kanë bë, kanë di çfarë ndjesie që, që os janë me siketunë, domthon Edh nhemsha në ve, mos u drejtoni soi. Apo në rregull. Atare kanë në konkurrakon kafëdh. Ala pa e pranua feja. Edhe disa prej këtyre argatëve që janë kon në shitë su e Abu Sufyanit, që kanë kon shok të pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam, Bilal, Suhaib, Bilal i kon muezin i pejgamberit alayhi salatu wa salam. Edhe kanë thënë këta, kanë thënë wallahi si dukët shpata si ka drejtuar Allah disa Dukja gjujt e busufjali Po kon e ashpursume, acarume zendja E ka dhe ka në dhe në duke të ala shpata si ka të ritu dhe njërës Ska zonë venë si duhet Pro janë vra sa janë vra ma Alako po vind do si krye mdhej këtu Por e busufjani Ata Rebubakar e Sidiku Rebubakar e Sidiku Rebubakar e Sidiku radiallahu an I ka njoft krejt njërzit për i ka vin Kedja u ka ditë fisim A ndaj Ali i ka thon pika jam, ka thon një piçti venit, babajishin tani ke boshtu. Po sot gjigjina ke boshtu. Ky vjen piçti çati visi, piçti venit kanë pasbrik çeto i ka dit çto përmend. Andaj kan thon në sab, në sab çdo më dhan, yaudin ja njerëzve fisi pika vjen. Keti ka dit detaj. Apo andaj thati mamde e biu dhe dorë të tërë se Ebubaker Sidiku e ka dit besë ky zotnia. Edhe ju ka thon çyshbe pithuni plakit kurrejshve dhe presidentit kurejshve këto fjalë sikur ju ka thonë këtinve mos një mos një mos gjuhë një kështu me fjalë se kjo i pari atere kan ardhë të pingamberi sesel dhe kan thonë një Rasul Allah ne i thamë qështu Ebu Sufjanit Ebu Bekri i tha qështu këtinve sahabeve atere i tha pingamberi a.s. Ebu Bekri o Ebu Bekri a i ke nervozua ta i ke hithnue Bilalin Suhejbin edhe Sulmanin vallahi ka than o oh, Abu Bakr shiko haq jo haq ka than o oh, Abu Bakr me ba me idhnu kta e i dhan Allahun me idhnu Bilalin me idhnu Suhaibin e i dhan Allahu جل جلاله atari ka than eh, thot transmetuzi shkoi shkoi e Abu Bakrit dhe i tha shiko kët kët edukoll gjithmonë Abu Bakri ka pas kët karakter ka than o oh, vllazërit timi ajo ka mi ajo ka mi dhnua po shqogamë zëmru diçka atë kan than shko vllase je i falt Allahu ta fal e kan dit se e do pejgamberi alayhi salatu wa salam kan than dit ar pejgamberi alayhi salatu wa salam nuk ja ka muhu e bubekrit pse i ka thon se keni dhuebu sufianin po ka thon pse i ke thon bilalit çë diçka që i thon pra timir u ke thon po ata mir kan thon se ai do madhon oshtala ende pa besimtar andaj shko pejgamberi alayhi salatu wa salam stabilizon ta mes këtore këtore Tërë e gjendjeve Ado Ebu Bekre Sidiku tha Mosës e kjo president Kjo krijetar Kjo është i pari tëne Zotnija i tëne Gjithashtu të regon Ebu Saida Kudriju Se Saadim në Muadi Qëki Saadim në Muadi Ka qenë i pari I ensardhe Shok i pengamberi së zellem Edhe Ensardhe da në di fise Fisi Eus Edhe Khazrej E Khazrejji Të pari në ka pos Saadim në Muadi Saadim në Muadi Kju ka lëndu me një luft edhe është gjujt me shigjet se i ka dalë shumë gjak edhe vëmsemja ka vonë një shatorn nga dvetit që ta këshire shumë edhe Saadi ka thonë O oh Allah, shtimave që dhe pak imrin knatëshmasinin duke i mposh jehudit se i kam posë dosë të para islamit Saadi një muadhi ka posë dosë të jehudit ka posë ka posë jeranime ta a po Edhe ata e kanë trafthu për nga mbelin Se sem lë luftën e khandekut Edhe ata i kanë than Benikurejdat I kanë thanë për nga mësëm Kanë podoni me gjiku për juve Kanë thanë Saadim një muadim Sa të kanë thanë e kina pos Dost maherot Nashta toleron diqka Atare s'ka arë Saadim një muadhi I majtëm në atë Dyshemen që e ka pasë Sa koni shmut Apo edhe menzi se uquë Edhe kur u thua kur e kanë prurë Sa'id ibn Muadhin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka than qumu ila sayyidikum ju ka dhan qetsave çuno për zotënin e juve ja ngon ult ka dhan çuno qet për zotënin e juve kush ka ard Sa'id ibn Muadh shok i tyre mirpoqoni pa i tyre ande pejgamberi alaihi wasallam indian të këtë këto opozita apo çfarë tha qumu ila sayyidikum au ila khairikum çun se kjo më i miri për juve Anaqan ndjetarët lejohet me uçu atij cili ka autoritet. Do sa pejgamberi Alayhisel salam e ka ndaluar di forma të ngritjes në kom të shkoni në juridik. Pejgamberi Alayhisel salam ty ka thën ku mu? Çu no? Çu se ai zotnia. O lejohet ti e ult, vjen dikush os autoritet. Apo ti e respekton adamal. Lejohet ti që e ult muçu me e prit. Pse? Sa so josh më i madh. Do sa e ka ndaluar në dy forma ngritjen e para e cila ka dhënë le ta përgatitë karrikën zjarr ai i cili ka chef me uçur njerzit kjo është për ai cili ka chef po e shvojin kanë i ardhur për shemb plaki apo maj vetri hië dalaj ka chef sa ardhië dale njerzit i çon kta e kanë dalupën sra atë pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur me xhlisë sa sahabët u ul të vënë i funit sahabët kanë vau jo U ka don u lu lu mos u chu. Dhe e kandidet, ça të shpesh e ka bëu po, ulu. Ka shku, ka ulçeti ku ka pas po vend. Aleys salaatu selam. Ka dashni mësua edep, ka dashni mësua modesty, thjeshti. Kjo është e para, nuk lejohet që njeriu, edhe nëse është autoritet, ta dëshiron ngritjen kom. Kjo i flitet autoritetit. Apo, ndërsa nga ana tjetër, apo ky i cili është karsia ti që o ma autoritet lejohet më u ngrit kam pa e shpeshtuar. 6 pas peshtuar, për shembull, ka një njeri ti çohësh gam. Ka një baba çohësh gam. Në rregull. Tash ai del, hi, de... ja ja. Ka hi, on, zonja, një don, ta zonë gjatë ditës apo gjatë javës çohësh njërë gam, apo jo më avo për diçmëri. Pse? Kanë von dietarët se kjo ja ngrit kibrin. Çi shë ngrit kibrin? Ai pasai mundot me galdhurçi uh, osh diçka jashtë njerëzorës. Adaj po e von sa me kaballancu kta. Edhe e dyta e ka ndalu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem që ai i pari me një ulë et jetë me një kom. Ka ndaluar. Allahu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ditë për dhe edhe sahabët janë volën kom. Së ska mujt, ata janë volën kom. Ata al Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka thënë, gati katuve prusi si, si romakët dhe si persianë rrin në kom për mbretit e tyre ulën. Çikopënsa edhe namaz Kse, dhuan, jonsam, nuk e ka problem këtë punë Ajë zemra vetë është sigur A ma nëjë sër ju ndoni imam tjetër e keni Ajë sa pa i nga më ber Ajë atë u falë ullt Apo atë u netë ullt A dhe ju rrinë këtë në kam Ta shamu është me paraminu gjenjen Njani, njani rrinë ullt Këtë rrinë kam Sa ajë zotnia A mu shë paraminu qëfar në djenja ka ky I prishë në djenja E qëka jo, i ta përmë sam Jo, përla të faalu Nallu A dojë këto i ka e para lejohet mi u ngrit më të madhit ndalohet i madhi me lip këta edhe treta, kam. Shimu, e treta ndalohet me lehtë në kom sikur për shemb sikur bëhem të keni pa sot të sheholl e përmandam se nusa në zonë sirop rrin në kom diçatyt e jemi në lehtë në kom rrin në kom ti zotnjes jo jo skakë zotnia zotnia skako zotnia skako zotnjes kur kujt cilie si në kom po ka hin der bojron Po i ram kë u çovan në kam folem apo nuk ka problem ti më thon xheritan çu çu fali për shembull maplakit çu fali ojës çu fali dietarit çu fali porcionin e njëri i cili ka pozit apo nuk ka problem apo por shem vullai tash më dhan rritish të xalia në kam pse mendon kamunë se karkë jo as nusja as evladi as djalë i ri nuk i rrin Nërsa në kam kur kujna ndersa çohet në kam sa për ta përshëndet edhe për ta a uh, domon ofrua ofrua komoditete. Kjo është atëse ne ka përmendë dietarët në këtë kontekst u ka dhënë detajet shumë të ardhet do ti do të shmangemi. Gjithashtu pejgamberi alayhissalatu sallam nga dëshira e madhe që kishte për të pranuar fe, njerëzit ë njerëzit e emdhaj, atë shumë donte të ça pranonin feën, saqë u angazhuoni ditë edhe e çurtoi Allahu xhelelalu. Për angazhimin të madh që ai kishte çë të pranonin feën, të mdhojt Tregon Aisha radhiyallahu anha, sa'efiaallahuu jallwala, aba sawa tawalla, çe shpjeguan për Abdullah ibn Umme Mektumin, ka zbrit kur pejgamberi alayhisallahu selam u quan të fol me babën e Khalid ibn al-Walidit. Al-Walid ibn al-Mughira. U quan të fol. Ka thënë pranë Islamit, sa ju keni marr? Kon i madh apo en chat kokar ibni ummi mektumi ai ka thon nje rasulullah drejt diçka nje rasulullah drejt diçka edhe sikur vem sam u ngushtua pra lem rahat per per momentin çka argumenton kjo pse vem sam ka dashme fol shumë me krijetart sepse krijetari kur e pranon feën çe çe thon e çiki el walidi min mughira ku çka çki piçiti ka dal halit ibni alwalidi çn musliman ne pjes te madhe tokave çka e gëzojn E gëzojnë se bep qitina Gjali qitina A dhe përsa më i ka pa E ka ditë që ki borri a i madhë Ka më nëmë Djemë t'i këtë madhë Kërka dal Kërka dal El Welidim në Mughira Kë dalë si me ushtri Këpër djemë të mdoj Khalim në Welidim Khalim në Welidim dhe zër Tash nuk jemi në khalim në podu Të kanjarë me e kaldzu Pse përsa më i ka dalë në zor Me El Welidim në Mughira të pranoj e fejën Khal Gjalli vetë që e ka prënu fejë Edhe lëvëllidi për lëvëllidi Apo Aqë i forë të këtë këtë khalit më lëvëllidi Në kalli kur ka hipë me luftuë Apo njeri është në kalli Edhe lufton për në kalli Ullët e ka për kallin për Dhe më në shallin e vetë Khalit më lëvëllidi dërë në atë deregje kamrije, luftuhe, ka më një Me luftuë Ka hipë në kalli në kom Ka hipë në kalli në kom Edhe ka luftu për në Okon, nëse ne mund t'u san Allahu dëniar me fol për historinë e Khalid ibn Walidit, apo do ta shohim se çfar çfarë burri u ka. Andaj pejmë sa më ka thon, kjo shpatë Hazad, shpatë e Allahut, Hazar e Chelt. Apo e baba i këtij, para mësoni për dash babai i këtij. Ai trim i pritrimit den. Ky u kon trim. Ai kanë këshulluar Arab, do çfarë po thonë me bav me këtë njerëz. Çiqik ka thon për pejgamberin e Islam, kjo si rbas. Ky është seiv basura mudathir sudi sot ta kaqalejohet e sfija ka a shefsha ka ndodhe me kët njerëj andaj pejgamberi alayhisallahu selam aaj shum dondte ta pranoimin islamin të mullait saqë angazhohej dënia dhe dëni muslimanë linteanësh pse nga lakmia andaj nuk ishte çurtushme nuk ishte çurtushme ç'njerëj hoxha dietari ta ket synën për shemb ta zayla se disa sun be ban por lukthi po na doja kët hoxhë të madh sayyid kutbi rahmetullah alayh sayyid kutbi u qan ministri i arsimit në edhe e, i kulturës në Egjipt Sayyid Qutb, rahmetullahi alayhi wa li ahli tij, Muhammad Qutbi selikaçin, prej doktorave në në Mekë dhe Shumita doktoraturave që kanë mirën për jo xhallarëve e kanë pas ket si kujdestar. Si Qutbi u ka ministër i arsimit. Edhe e ka njohur gjuhën arabe në konë vet më shumë tipiketve. Ai edhe Mustafa Sadik al-Rafie, al-Munfuluti, to njerëz që ngon Uh, e gjipti njët për dy gjera tësat, Nuk ja jep dore në kërkujna E gjipti, misëri E para Kur'anin, të gjvid Së ja jep dore në kërkujna Hosari, minëshavi Këta e ledzojnë Këta e ledzojnë Kur'anin Si nuk e ledzojnë kërkush Apo? Dhe kush mirët në Kur'an E din se pika buron të gjvidi i fort Edhe e dyta gjua arabe Ata e njojnë gjuna arabe të këlluar Ata e njojnë gjuna Andë reshojnë gjuna arabe E si të kutbëja ka ditë gjuhën E tash Egypti vëzër i ka në atë kohë Do më dhanë Do shta ka mujtë me pasë ma pak Sot i ka Egypti një 100 milion njerëz Vetëm kajro i ka 30 milion Kitë kit të musliman deklarohë Në nalët e 6-8% Med një pakitë tjetër Kitë janë musliman E mirë A janë që të musliman këjtë Si sejtë kutbëj Si Mustafa Sadi Kërrafi Ja Se kër e se pranën sejtë kutbëj Fejën e zotit e lapsit. Ai kollapsin. Apo andaj ai ni libër, dy libër, tra libër ai ka shkruajt, ke dunjana ka çupesh. Pse? Sen drĩshë qone pranojnë zotit e lapsit. I zotit e lapsit. Pejgambësa kishte çepse të, të zotit të lapsit, të zotet e gojës ta pranojnë, ta pranojnë fejen. Andan ditë për ditëve kishte çepse ta pranoje fejen Suheil ibn Amr. Se ishte orator, kur falte njerëzit thon, ukri, ti çish pothuaj. Allah i tha Suheilit O suhel, shpresoj që Allahu më të vendos në pozitë ku kemë mbrojtjen e Allahut te barekehu teala. Shikao, sinon do që si ta pranojnë thejën. Andaj se i të kutbe kur e pranojnë Islamin dhe zë shaboni. E shujti fi dilil al-Qur'an, nënhijen e Kur'anit. Apo o Zlatan dietar edon. Ai çka më interesant, ai di çka më interesant. E dëgjojësh ani hoç, tha it du se dutha këtë hoçunë. Nuk e dutha se i të kutbe, se ashtu këtu apo disa vështja si u dhan lukthi. Odhënë këto xhallar nuk bën mi soi harona këta. Në Saudi jeton ndryshe, Në Gyp jeton ndryshe, Turqi jeton ndryshe, Ballkani jeton ndryshe. Po mu munduhemi gjetë përbashkëta, një kible, një Kur'an, një hadith. Etajsh me dhëpat janë ndryshme, apo? Po musliman nuk duhet të shkojmë i gjetë ato pikat që janë dalluese, më thonë, "Eh, ç'e? Jo, jo, mundoju për të mu përbashkëta. Për mundoju të përbashkëta." E çfarë vonte kjoç? Tha, "Xhirihs ma ban tha." Ama tha gjun Arabë një fmir. Kur ta tha sqegoja ajetin, Ta të këna që të veshe që shfol Abo, të këna që të veshe që shfol E kënjeri edhe i njashme me këta Abo, a është njësoj që kërë pranë në islamin Njërë një që zdi A është njësoj që kërë pranë në islamin Ahmed ibn të imi Kërë e ka pranë në fejën Allahu gjelluar edhe ka linë nga fija Nga fisi i maq Nukon njësoj Se? Nukon njëhoj E ka posë imen ibn dëqikë al-id Ibn d E sheikhul islamu të i mija, shukon e i thonë sheikhul islamu. E di shëllamon sheikhul islamu? Hoxha islamit. Hoxha islamit. Kanë drur jetë në vitën 728 të i gjithë, në sheikhul në 8 të i gjithë. Edhe qëki ibnu dakikë al-idi, u konë njëndër o gjallarën matë mojë barabar me, ibn me uh, i bënë të i mija. Po, kisë ka posë qefë shumë me folë. U konë i qetë. Edhe vinë do, i thonë, i bënë të i mija, i bënë të i mija. Thotë, ku Gase i vlefsh me një jetë vlefsh me ato imam dhe e biu si ta jove ignoranti hojë. Si ta di e njëri që s'di, si ta di s'a di hoja. Çonë me vetesh. Çish e ditë ti e burrëra sa ilm ka? Çish e ditë? Mos pa akti dush me ditë një pasçi na ditën, përmendsh me ditë sa i ka ditë pasmij. Çish e ditë te sa i bunti mia ka shumë mirë. S'u nësh me ditë pas ose ja e, e, e lexon ata. Ekipni dakikë ai li dha ku shobe kinjeri. Kur shkoi e pa shumë ri, ishte shumë më iri, kishte më plak. Edhe Tha, ato normalit matlar, e ngritën mua bejti minjar në atë nivelin më të lartë, të ba? Janisë jo, me dhënë, qëka e... A, mas nalë, e të kukungatëroën njerëzit e mdojnë. Edha, Janisë i bëndë i mjë atë i forë. I hinje, e dulë, ka hinje, e kas dulë, edhe kjive shpekëshyrë. Tha, vallahi, unë e tha pi vogël mina me ilmë. Pi, unë, pi, pi, babë e babgjishë e në konë me ilmë. I bëndë të kikë lëjtë, qëka tha? Apo, unë Se Allahu e qed në dunjani se që si njeri Ska më besu Sa libra i ka shkrujt dhe zërë kë njeri? 600 libra 600, Apo, 600 libra Ta zënë një dhomë komplet Gjithë veç vet i ka shkrujt Sot dhe zërë i bëntejmija Studiot të shkijet në Oxford, Oxford. Ka domon njerëzit Marin doktoratura, magistratura Ban akademika Edhe në funit të shkrujt Thot jam të studiu Ogjën e musliman vë i bëntejmijen Apo? Ëto ti problemove. Andaj pranim i islamit nga njerzit autoritativ, në ndikim, nuk oni soi, edhe te na nuk dit më oni soi. Na gramoni po soi, a njëri thot, na ketë vllazni ena, na ketë na vllazni, po se na oni soi. Ata na ketë na vllaznin islam, po se na oni soi. Ti bënte njën se ki dos, se ki ruit delat me ta. E buan i vë se kiti, a, kë e bë, ki momi apo? A, a njëri thot, spajtona unë me at. Shumë kis pas gabuar ai hoxha kjo ky zot aty shumë kish pas gabuaj. Kjo shtur pogos. O tur më thon për këtë imama kish gabuaj. Apo ti mundunësh ja. më thandunë ndje ke çet me dhëbë, çet me dhëbë, s'është problem ajo. Amë thuaj kish pas gabuaj. Ai atë thot, "A vaje kish huës shumë se lei, kish pas dit." Ai jeti thot, "Ruaj, ruaj gjuan tënde. Del Allahu xhel xelale u, u përpara thot, më nu vështash." Ati i shkojnë me miliarda njerëz pas, me dhëbë, e ti kush të ka or për mas? Et Andaj, alej, e të këti kushka arë për masë? Andaj për nga mberi a.s. I trajton dhe njerëzit kështo Gjithashtu për nga mberi a.s. Njerëzit me pozita Edhe ndoa i veçën të Ndoa Tu konë ata pagan Thot për nga mberi a.s. A dhinë se kanë diri ma më tirmidiu Ka thonë a.s. në doa Allahumme A izzel islamme bi e habbi Hadhejni rrejulejni i lejk Ka thonë o oh Allah Ndihmoje islamin Lartësoje islamin me njëri prej dy burrave, cilin do ti më shumë ja, rap, ka thon Ebu Jehlin Amr Ibnu Hishamin apo Omar Ibnu Khatabin. Dhe vonë disa transmetime, Allahu me aizal Islami bi ahadi Umarain. Ebu Jehli e ka emrin Amr. Amr. E Omar e ka emrin Omar, ngase Amr edhe Omar edhe Amar është emër që përsëritet te arabt, se kan merak me non, me lën emrin që ka aludon për xallëri. Amër dhe më thonë që jeton, që lullzon Që ka jet apa? Andaj, Ebu Gjeli e ka posë emrin Amër Omeri, Omer E ka posë Omeri, Amërin, Daj E për nga mësëra me ka ditë Se dy njërëzi që janë të i dhonë Shumë zorë ka e keqja E shumë atë u dhonë efekt ka e keqja Oshët Ebu Gjeli dhe Omeri Edhe i ka qërë durë ka Allah U ka dhonë jarëp Be ma njënin muë Së lën e do të i ma shumë Edhe, ka anë i të asmetim tjetër, se pengamberi a.s. Adin së ka të zëllë, imam e, ibn Hibani, ka thënë, o oh Allah, e omerin veçant. E omerin veçant. E Allahu Gjelluala e ka zëllë, omer ibn Khattabin. Radi Allahu anë, më ju bohë shoki pengamberi së zëllëm. Thot, Abdullah ibn Mes'udi, në kanë rrej, e në kanë ndjek, e në kanë persekutu, dheri në ditën që ka deklaru omeri që o musliman. Pia saj dite, këna jetu e, Nëni thot çka ndodhi, kur gjose ndodhi, një njeri më ndikim prano Islamin. Çka do tham, të s'ka domethën, atë duhet të më kani kujdesshëm. Nëse jemi në mahallë, apo në sokak. Këçi, këçi rri gati njëri çakon namati. Pse? Se, se ai kur të avlanoi Islamin, apo ai bëhet burr i mirë, në sa musliman, po e fuqizon Islamin e vet. Apo o mësues, apo arsimtar, edhe ja ka njerëzit fjalën, apo ma ma plak. Shiko, ai ai të drejt, se kur dal ai i drejt, kë të dalin drejt. Apo Andaj njerëzit kështu i ka njëtu gjithmon, ka foli pari fisit, u ka kry ma beti, në të keqet mirë, s'kot, ajo të qëtër, ajo relative. Andaj pengamber a.s. kure pranoj islamin amrkattavi, u liru njerëzit. A di njëpse, se omejri i refke. Andaj ka një nësatë transmitime, se kure ka pranoj islamin amrkattavi, ka shkuta të njerëzit e i ka rej, i ka thonu obloh ma banadal. Ma bada se e më konë arrogant me ty, Po Allahu jeli Allah, do jam kon pa besimtar, tash jam musliman. Ka ulë sa transmetime se ka dal Meke, kur ka qenë Islami. Kjo janë disa njerëz si ç'tu, nuk tutën, nuk apo, ama në tutën me hak. Jo me ato tutmë të sokakit. E njoni s'tash, tot edhe unë po duj si Omer, jo vëlla, hujum me vobe la me njerëzit. Jo Allah, kur do të, të vjen edhe dakiki? Ku do ta tu provojë Allahu, mos e provoni ti Allahun. Allah. Andaj arnjani te Isa alayhi salatu sallam, fa O Isa, a apo Allahi e shkruan në xhelin? Fa po Tha pa e shujt as des Tha pa po, Mir Tha unë nëse ipin kodrë dhe këcej ad, ad, Nëse unë e kam imër Apo së vdes Qëka i tha Isa a.s. Tha Allah i nësë provon neve Jo në ata Po Allah i nësë provon neve Jo në ata Aja ka shujt e gjelin Ti i këcen bi balkonit Shkon Allah Po që ati e ki e gjelin Që ati e ki e gjelin Apo Andaj eh, Pengamir a.s. I, i, i, I dalon dhe këtë opozita Amr Khattavi Kore ka, prena Islamin Dull në meke Tha Kujt Do më thonë Ishkon në mendja Me elan Grujën dve Edhe vlat pa pap Tha une kam dushmule A i la i la la Let vele qëto Kujt jam në men mendja Të pepasroj për qëto Parakejtve Jo më të më marrë të shpi Ja më sanime më lip Që qëto parakejtve Unë jam bo musliman Abo Andaj vetmi që Oshtë silë arrogant Masje fejen, e ka pranu fejen Oshtë daja vetë e bugjehli Daj Abo A ketjën tut Adhe ka në thonë, tash, adhe ka ardhë nga Utbetu në Rabia edhe Umeja Kërë ka pranu Islamin, Omeri Edhe Hamza Kanë thonë, shkoj këpun Shkoj këpun, në mën Harën e që e mun imo Muhammedin Sallallahu aleyhi sallim Dhe zesh, tash një anë i thotë, po Allahua nuk e një mon fejen Allah e një mon fejen e vetë, po e një mon me njërëz Allahua u gjilona e një mon me njërëz Qështu e ka caktuaj? Adho, Allahua u gjilona ka mujt Kë Po ka dashje kjo të funksionon me ligjet e kësaj bote. T'lindë pejgamberi, të ket shok, të ket me pozita, ket njëshë që di, ket njëshë që anazgana, ket njëshë që trimat, ket njëshë që ankletar. E kështu me radhë, pra me njerëz ta ndihmoje. Se Allahu që ka mujt komplet me hikto se vepe. Aba, ama Allahu do me sevefe. Andaj dadaullaj ibn Mesudi, ma azilna e izzatan, kemi vazhduam u kon kryelart deri kur kur e kapranoi Islamin, Omar, Omar ibn al-Khattabi. Gjithashtu Venga meher alayhi salatu wasalam i synonte krijetarte e fisëve. Tregon Muhammad ibn Ishaq, njëri prej historianëve muslimanëve. Sot ka qen nga fisit Daus, apo nga fi, nga i cili fis vjen Ebu Hurera, Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ka qen nga fisit Daus i pari i tyre e ka pas emrin Tufail ibn Amr. Shikohet Tufail Amri për shritet të shpesh. Tufail ibn Amr el Dausi. Ky u kon krijetar Poet, gjeni Dersin e arshëm Ne isë me lejnë Allah u të barë dhe kjo e tera E kemi si siloj për nga me sëmë me gjenit Me njës të aft Me njës të se të kanë intelekt të lar I dalon të dhe këta Nuk të dhe ju i një vlazë Allah Ani pëse një anjo tupë e tjetër oh, i o I vlën truni pëjmenës Ja, ja, i dalon të a.s. I bëni abasin e daloj, i bëni mesudin e daloj Apo? Disa njës më lënë, kitë njës Edhe, thot, erda në meke Pej, ka qenë periferi Prefisit dos Thot, edhe kura erda I madhi kushkon, të të mëdojt Thot, edhe mdullën kurejsht me më prit Edhe, thot, dolla Edhe po më thojnë kurejsht Do mon mirë se vjën Do mon hajden meke Ka qenë ko e kam posë pushtetin kurejsht Thot, edhe fillun me më vol A më ki i meqëm Thot, fillun me më vol Edhe më thanë A pëdi Muhamedin John Abdullah to bin Abdul Mutalibit? Po, se Muhamedi sa më vë zëre parajs, para Islamit ka pas nam. John Abdul Mutalib i dikanton. John se baba i ka dhëkiri Abdul Mutalibi kryetari arab. Ai kan thon Muhamedi domon fatkeçish sipas atena shkoi. O domon po thot diçka asjes, se mi të kuptuve çfarë do thon. Kince. Apo, edhe kanë fillu mi fol. Kan ka thon kishmë se tako hiç. Hiç më se tako. I kemi fol, i kemi adhi, dhe onë mësë të takojit. Pase kanë thanë, ne i ka bo copa e vlatë. Ne i ka da burë e gruje. Se njënën e ka pronu fejen, o ka da me tjetërën. Ka thanë, e ka da vlavin për vlavit. Burin për grujes. Babën me e vladin. Ka thanë, dhe ne ka e ka coptue unitetin. Shikot dhe e se njësë tojnë, unitetje shumë më rëndësi. O shë më rëndësi, ama jo më batin. Adha to mafjashat kanë uniteta, e dini ka unitet por vra, më vrap por me plaçkit por me bë rrugaçëri po e unitetin ama as uniteta çu duk më çoftuaj uniteta do më mi dhan e valla a kam le të do ju mafias apo valla im fen ton on shumë nuk kanë bashkë jo valla ju do ni më çopa do ni më çoftuaj u pse se jeni bashku në gabim e kë shikoj këta thon na e ka prish jemaatin farraqa jemaatana na e ka prish jemaatin ama mëse më ka thon kadave se gabimi li bojë jemat do më bon hak jemat yon batil Edhe i falot. Thot edhe unë thash, këto janë të parte këtyre. Plus xhavet aty e Bulehebi. Domthon, puni më pas ka, kono pas ka ndodhi diçka me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thot çat shumë kanë fol sa ti thash, kinieri pas ka vot. Çat të keç. Tha edhe doshta më shkuan nga xhamia, çavës. Sepse arabët ndëruan Vezirin, çavën e kanë vizituar edhe para Islamit, kanë luaj haxh. Kjo do ta provojmë edhe nga ngjarë të tjera, si Thumamaya ku ka ardhë me bërë omre, tukon për pagang, Apo? edhe që ka ndohë, thot, Ivnova do pa mu këndvejsh, edhe shkova në Gjami, edhe thash, helbet që a ja i vjen këtu, më stani i qka full, më stani i qka full, thot, edhe, shkova në qabe, thot, Muhameda të falë, në qabe, nëse Muhameda dhe i sëra sëratu sëmbezër, ka dalë në qabe, edhe u ka falë, a po, me namazës që ka ba Allah u gjiluala, E dhe janë mletë njërës dhe kanë këshirë. Kisë po falët cina, së po lutët cina, së pja dhonë putat cina. Andaj, ka dalë kështu edhe e ka sinu qabën, pa e ka sinu të ashojnë. E ka sinu e, të ashojnë. Atërë, thotë, duke u falë aj, thotë edhe mu afru në gatë. Tha edhe une me veti, thash, hajtë dhe pak të aninje, kipo njeri e kurështarë. Tha edhe pak, si kur e nita dhe Mon, ka fillu me lezua jetë, që ajta dëgjoje, se ka di gjuna raga. Atere, tha, mu dukë fjale mirë. I ka hekë pa mukat, edhe ka than, ku ku për në në teme, pa una, budhalja ma. I humë pësha në në teme. Qëte kam po shpreja, rap? Mon, si lojë uh, uh, për gdheleve të vetës, edhe një lojë qërtimi. Ka than, pa po, unë jam mas pari poet. Jam njeri meqëm, jam krijetarë. Ma e peta ngojën e drejt për drejt sa po thot kjo Edhe i ka shku pengamberi së selim Edhe i ka kalëzua Ka thonë, kur her da une më pritën kur e shkasë më thanë për tije Apo, sikur që i ka ndohë dhimadit Apo, ka ardhë dhimadi Edhe i ka thonë pengamberi të lejë salatës selam Kërka kër ardhë me i këtë dhimadi Edhe i ka bo sahabë Pas ta i ka bo shoki pengamberi së selim Edhe a i u kanë si rukëgji në konë në vetë Të ba bidini këto rukëgji që Edhe to arabti kanë thani ka higjin i Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Kemi përmen shvesh ku mundohen me, me frinje të të zumin Gjathirin hoxës pse e ke dhir hoxën Fto gjalli e mati fal 5 vat Frinju për veti o dha Se gjallin e bajt aman U shiti gjeni në nuk e gjimit frinj tyje Ka harki njeri dimadi A ba, shikur qi ka harki Të fejli Ka harki dimadi ka thanë në kalzun, në kalzun për tyje Ka thanë rirat se unet frinje Edhe për nga beri se selle me ka këshir Ka tham A mu jire me fol Ka tham po po fol dhe me Fol që aki me thanti Edhe me sa më ka njës me legu Innel hamdhe lillah Në ahmedu hu Në stainu hu Në staghfiru hu Në staghfiru hu Në staghfiru hu Në staghfiru hu Në audhu billaj Edhe kure ka krye Ka tham hajde dhe njer Tu e s'ma qit ka kërkun këtu muhe Abo më dhe ka Këtu zime këto Të frimë të mi Abo Ka tham hajde dhe njer Hajde dhe një arë, të të një arë, i ka thonë për një nësëram, unë i jam i smutit, e shhedu en la ilaha illallah, va shhedu en nëke Rasulullah. E dhimad i shka tha të të fri, e kito fejl i shka i tha, të Rasulullah, shka së më thanë për tyje? Ja Rasulullah, i ka thonë atër, o Muhammed, a ka o mundësi, e, me më ka dhju qëka thirë. Edhe për një një një një një një një një një një një një një Dhe kjo ka qenë metoda e për nga mërës dhe sellem, mi ju ledzu Kur'an. I ka ledzu Kur'an, atare ka thanë të fejli, ka thanë dëshmoj, se që kjo fjalë, sështë pos për jalla u gjelë gjelalu. Dëshmoj se ti e i dërguar i Allahut, edhe ka pranu Islamin, e ka ndëru për nga mërës dhe sëlam, kitë kjo ka ndodhë, ka ndodhë në meke. Atare ka thanë të fejli, ka thanë, ja Resulullah, unë jam të po për leja matje A mund është me lutë Allah unë Të ma ja për një shenj Do një bardësi Që këtë shkoj të poplë jam Ti foli unë e përfe I ka që udur për nga më shumë ka dhënë O Allah, i japja një ajet Ajet do më dhënë fakt Shenj se je i daluar Thotë, kur këm shkuën e të poplë jam Thotë, uh, Allah u gjemë Mashloj një drit nga, nga trupi, nga koka Thaj, i thash, jara Vënëma të shkopi Abo? Vënëma të shkopi Th Tot e mësha Shkopin në errësirën e natës bajkë dritë. Tot e shkova e takova babën tim. Tot baba ime ishte shumë i shtyr në mosh. Ado i thash mos umfol e e largoju. Tha i tha pse, pse o biri jam çhobo? Ta u nekom pranu feën e Muhamedit aleyhissalatu vesselam. Atër baba vetë gatë than feja je, jote feja jeme. Si ka dozim si me një fejon tande. Edhe i ka kallzu gatë shkolajë, bangusull, e do thui shajdetin. Apo, thila ila ila Allah Muhammad Rasulullah. Ka hi te gruaja vet. Ka thon largoju, mosun fal, edhe mosun prak. Ka thon çakio jo burr, ka thon ne una kombra nu feja ti e pagan. Ja pagone. Ka thon feja jote jo feja ime. Apo, etash njoni thot, pse be mus po mshkon fjala? Po kon pu feli i parri. A kupton? I parri u kon zot ninja i ketë. A doj ka po me të parë ka thon, par, thon morë feja jote feja ime. Ku e ken dru ka zot ta ndrojnë edhe na? I ka zbut min Allahu te bale kjo dot. Shikoj kurkon ieri autoritet Kur ka njëri autoritet Apo Atare i ka than Laju Gryzvet Edhe Est ka doj që shme than Shadetin Edhe kan than Shadetin Pastaj e, Ka shkue e, Në meke Edhe është tanku e të pengamberi sa më këthije Ka than një Rasul Allah Këto disa pre njëzve ka mërënu islamin Pre familjes teme Edhe disa të tjerë Ka than bu shumit sa s'pe pranojn Edhe i ka than një Rasul Allah Lutë këndërtene Apo njëri Së mba në sahabër. Tha, lutëja Rasullullah këndër të në. A tërë thë për nga bërë a.s. I qojë durët, e disa për sahabërë thënë, shkojë dosi, shkojë këtë kabile. Pi qojënë këndër. A më ala se ka në bashkë ka të lutë. I ka që durët për e mësëm ka thënë, Allahum me hdi dosë, o Allah u zhoj e fisin dosë, o Allah u zhoj e fisin dosë, edhe i ka thënë, të fejlit silu mirë me ta. Ja, Dhe disa e kanë thonë se, ka thonë për Allahun të barekje Vëtjale që Allah u gjithë të silët butë me ta në kuptimin që ti të udhëzhonë Pasaj, është këthite popli vetë Talë dhët shpija e kanë branu fejën Talë dhët shpija e kanë branu e fejën Allahun të barekje Vëtjale, thotë të fejli, kumë ardë, masë jo kryje Bedri, Uhudi, Khendeku Thotë kumë ardë të pengamberi Alei Sërbatu Sham Me talë dhët familje Edi i ka thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thon ja rasulullah, osh ni puth, çka e adhurojn, i thoin puti i Amr ibn Hamemes. Ka thon a m'jep mua ta thej. Apo tash ka dosh me Kadhuçi, as fall kum bin Islam, po du putat, me i shkatru vet me dorën time. Edi ka thon sa m'shko thaje. Ja ka thon çe ta theje putin e efisit të tij na pasi e ka planuë në numri i madh e Kabile së vetë Islamin tek e, duart e tina Kjo ka qenë brej Traditës pengamberi së zelle me të mëdajt e tëre Pengamberi a.s. Prej traditës që e ka pas Në luftën Në marveshen e hudejbjes Apo që e quen disa lufta e hudejbjes Nga se kanë qenë gati për me ba Luft dhe kanë ba marveshe Dhe nësëm ka ba marveshe dhjetë i dhjetë, dhjetë pache Arbushim mes Pengamberi a.s edhe arabve, kurejshve. Në këtë dhët vjetë, që e kanë bë mërdejshve, për jemësa me ka morë inësiativen që t'i thyrë të mdajt e njerëzve. Nëse dheri tash, dherë të arat kanë A ka nejtë. A dherë ka do nështë të lejtë së nësëm që t'azgjeron që t'azgjeron islamin, islamin në e, vendet të, të tjera. A da e ka dërguar shokin e vetë dihje ibnë khalife el kelbi të kajseri i Romagre, Irakli e ka thue Abdullah ibn Hudhafan e sahimin tek persianet e ka dërguam Amr ibn Umayn al-Damri tek Negashiu edhe e ka dërguat Hatib ibn Abi Balta tek uh, Egjiptiana tek Muqawqisi isile kombrati e Egjiptit Egjipti në të kaluarën e ka pas Aleksandrin krye qytet tash e ka Kairo Kairo çka i thon kanë ndryshuar <coughs> kanë ka ndryshuar emrin e Ebu Sufjani në që këtë marveshje Ka shku në shamë Në Irak E në Irak e kanë basë bazën Robakt E kanë basë bazën Robakt Kër ka shku atje ka po Muhabet Ka po Muhabet me Herakli Sepse në qatë periud ka qëlluar Letra që ka harpi për nësram Edhe kanë qëlluar Ebu Sufjani Aty Atër i ka thënë I ka thënë Herakli Thirmit i ka, Hirakli, ka për Arabbe Taledzojnë që ka thënë Muhamedi Salallahu Alehi Vesellem Edhe e ka thirë hirakli edhe ka nëzirë për para edhe i ka thamë nëzirë janë i shokë për mas se bu po Sufjani u konë i pari fisit kështë ka i thabë mësam kushit e shpija këti ojështë i sigurt e po tha që të janë i shokë për mas që nësë rrejnë ato kalzojnë e po edhe ka boni debat gjatë e po atashtë nuk do të him të shumë detale edhe i ka thamë hirakli e, i ka thamë hirakli të shka thuni për këtë n çfarfisio jo, pikavjan ka thonë e busofiani vjen pi fisit më të mirë të arabëve kurs ka rrit ha ka thon tash jemi në marrëdhësi e nuk e di na si kam si kam shku punë thot e busofiani u mundova të stopak me shtinin rënse mbi ke marrë më që se kë nuk orrën ka thon tash jemi në marrëdhësi a e, e ma fjalë der tash e kam ajt po tash a e ma nuk edina. e di na apo ke ka gjithë prej prej bisedës pastaj Heraqli pas bisedës së xhat shej ka thënë ka thon ai di pikur jam të prit me dalë kë pejgamber po ka thon se kumditçi si vjen pi Juve sa rapat osi kan zonish për kur djop ish rrob si si këti si ka zonarab ato të bu sufjani në unishmit voglit të romakët si rrobu nishmitë romakë sigurisht osht njerëz që shkojnë nëpër pandemia doria po ta di pik vën shumë i madh apo kështu janë të të romakët thotun e kumditçi ka me dal ka thon po nuk e kumditçi si ka me dal pi Juve pastaj ka thon sikur të dija se kam mundësi më e pa do të shkoj ta shof. E nëse do ta prekja do t'jaloja komb. Kështu ka thënë Irakli, për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, pas ai ka thënë, ta dish se piqsa i bisedat, as biseda është e gjatë mësta, e dini pdo para vështirë bisedën çka ka bëu Buzefiani me Heraklin, ka thënë, kit piqsa i muhabetit që e bën. Ta dish se çtu kujam i ul çiket karrike i par i romakëve. Ka thënë çiket karrike Moraj, Ali, e kështë e ka volë vëzër Irakin, Persien Abo, Afganistanin Ketë e pjesë Afganistanin Ketë pjesë a Irako Ketë pjesë a Iranin Me gjithë e sot është me Shia Me arë të konë prej Mushtimanëve e musht Abo, derin Turqi E pasaj pjesëa Dësat janë zhëruë E pasaj ma vonë Derin që aty kanë shku sa hamë Dhe pinga meri tali Irakli vetë e ka pranu me gojnë e vetë Ka tonë që ketë ka rike E gëzoft aji So pengammer. se, letr, për nga mërë E për nga mërë i së luftohet A do e kanë ditë që nuk luftohet E qëka i ka shkujt në letër E kanë djerë letërën parati me le gjua E kanë djerë letërën edhe po e le gjua Bismillahirrahmanirrahim Nëon, gjithë mën për mësëm i kanë ditë letërat Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammedin Rasulillah Prej Muhammedit të dërguarit të Allahot Ila Hirakl dër të Hirakli Adhimi rrum Maj madhira magre E shikonë këtë pjesë, më i madhi romakve. Meza kur ia ka shkujtë letër ajo kon qafir. Apo ja, andaj nuk është e ndaluar që kryetari i qafir mi thon o kryetar. O disa, disa këtu e i porzin këto mesela. Ajo kryetar edhe më kon qafir. Pse peun sa ka thon der te i madi. Dhe shikoi ka përmend emrin Adhim. Apo ju allo dën diçka emrin Adhim diçka jo. Subhana rabbial Adhim, emori ma adhim, ka thon Ilah harq, Ilahiraqil, adhimur rum. Apo, shiko, dartahiraqli adhimur rum. Thot Imam Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam Nevawi i ka thon i parë i romakëve që nëse ajë pranon islamin, ta pranojnë këte. Edhe e dyta ka thon e ka thirrë me titull që të jetë më afër pranimit. Para natish konkretar i, i thuë, <laughs> edini folën njerëz me fjalë, ç's'do të më fol. I folsi fol t'jali vet. Sa mundi? I fol me terma të lloja. Ka thonë: "Der te i pari i madhi romakve, salamun ala manittaba'al huda amma ba'du." Pastaj ka thonë Allahu salla selam në letrë, "Salam i qoftë për atësh që e pranon dhe ndjek udhëzimin Allahu xhellahu xhellahu xjalalu" ka thonë "amma ba'd". Amma ba'd e dinë kur po mënina në lutbe, "amma ba'du lumalan ingutash." Ç'kjo është për shkak të Tosh, përkalojnë mbisejtën kresore Qaj ka thonë? Ka thonë, unë po të thyrin në islam Apo, unë po të thyrin në islam E tash, nga thamë Lejot edhe aish ka sa musliman Apo, ozudhum qarë, mi thonë, o krejtara Apo, o minister, kërë o minister Apo, mirë po Me e folë me drejt E jo, mi thonë, e, masikana e lejume Mi thonë krejtarë, tash unë e shkoj I lipi, jo, jo, jo, ka dheja drejtën Thu i hakin me qunë vend e mësë përboz u lumë qarë. A të re tha, thiri me thiri në islamit, pranoja islamin, shpoton të Allahu që në gjelalu, pranoja islamin ti, Allahu ti që përblen dë fish, se je i pari. Pasaj ka than, e nëse ma këthen shpinën, apo e këthen shpinën, ta di se e ki gjunajnë, e ketë arisi jinëve. Arisi jinë, kush janë? Ka thanë djetartë, ose avami, turma, ose arianët. Arianët e dini. Dëmonë, fis apo njerëz që e kanë dije, njeriu që ka pas emrin Ari. Dhe tek njëri përkatson plot njerëz, Ariana, po evropian zotëzon, një pjesë të vetës prej Aryanëve. Por prej njerëzve të mundoj, i ka thënë ai sallallahu alaihi wasallam, ti se pranon, ata kanë ta di se janë marrë gjuna e këta atëre të cilët nuk e pranojnë Islamin, Islamin. Këtë ka qëmë si prejtë traditës e pëngamberi sallallahu a.s. në qeshtjën e të mdhejve të muslimanve Gjithashtu pëngamberi a.s. në vlerësimin e të mdhejve të arabve dhe kryetarve e, është njarja e djalit e bugjehlit, e krimes E ka pas që ki Amar ibn i Hishami e bugjehli një djal Eme në ka pas e krime, e krime, djalit e bugjehlit Kër e ka shiru pëngamberi sallallahu me kën Gryja vetë e ka vronu islamin Gruaja vet e ka punu Islame. E ky u koni ndjekt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo? Edhe Kaik se e e Crimea ka dal kur gabënë me shëru Mekkel ka or edhe ala ka dashme luftu me, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka dal Khalid ibn Walidi edhe, edhe e ka shpartallu. Edhe ky i funi që ka luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka dhan mus pa falmë. Se unë i funi, kete pranur I funi se pranova Se e ka, në bon, baba Baba ja ka lë në manet Abo, kluftoj e të rin fun Ata është ka ndohet Edhe hik një men Edhe gryave të pranur islamin U mu hakim E bia e harithin Edhe i shkon mas burit vet në jemen Edhe i shkon, edhe i thot Pranur islamin Se kete, kam pranun, rzojum, kete rzojum, rzojum Atara, e kam pranur Dërzoju mu Kete u dërzun, dërzoju edhe ti Ata rë Vjenë Edhe përhom islamit të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam futën se e kanë ndjek disa prej shokëve të tjerë që e ka pasur për idostave, e kanë ndjekur që ta pranojnë islamin të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur të pranojë islamin të pejgamberit alaihi sallallahu selam, pe jam sa më qom, doon natë vend ku e kanë saktuar në Mekë derisa kanë neçë, pe jam sa më kanë nejt Mekë, posa më ti drejtu punë dhe me shkuë Medinë. Kan thënë Rasulullah djali e buxhelëta tor e, e kremaja. Edhe pe jam sa qa që, që për gëzimit që ja të pranu islamin e krimë, zotnija që ka me të pja rabë, a ba, a s'ka po sabër asme e vesh, atë gjypën e dy që ka e kanë vesh, dalë e ta të përqafoje. Ka dalë edhe e, e ka përqafu e krimën nga gëzimi i madhë që e ka pranu e islamin ikrime, i e krimën i birje e bugjenit. Andë e ka në disa transmitime se kërja ka në përmen e krimës babën, për nga më berës e më ka thanë, mos e lëndonit të gjallët. Maça ka bëu të vdekurit. Tash punim akë kebab e buxhelit, apo ç't baje ke? Don. Mos mos e lëndoni kush për shemb fond, a veti djali Filah, çka djali Filah? Ç'ka fila... mund fila... të bëndoj djali Filah? Ai ka mund të i bëj babën e gat. Pejëson babën ka po, e kapon, e permand, apo disa po e shohin ta si me tendencën, a so, na, na shpresë që e fjole, as, në përmend. Baba dha nonë Muhamed sallallahu alaihi wasallam, sian kan musliman. Apo, e nuk ka çë fjollë zot. As na udhulla. Njëri do si mundet me thonë hoxha se pejon sa me ka babën e ndonjë jo musliman. Po i vakt ka domor babën e për për në vet. A ti nuk mundet me e dashur babën e atij më shumë sa i babën e vet. Pe më sa më ka gjalë 8 orë, 10 orë gjalëj babën e vet. Ka thonë Allah, ka mundësi me bojë sikvarë jo. Pe tash ti a m'ai moshëshëm sa ai? Jo. Po thuaj elhamdulillah që i musliman dhe maji islamit. E më, nuk nuk duhet na tash çishmunët, s'është kjo puna jote. Andaj ta mësojmë mos i lëndoni të gjallët me atë çka ka marrë të vdekurit ë ë njerëzve. Nëse kjo është djali, djali i tina. Gjithashtu pejgamberi sa selam edini rasti në përmendëm shumë shkurtimisht do ta përmendim prapë, ë pensa e, e ka proitur në mënyrë të veçantë Adijun, Adij ibn Hatim at-Tai. Që çun Hatim at-Tai se ka pranuar se ka mri Islamin. Që çun Hatimi arab kur kan thon buhubujar i cimert ka dhënë si Hatimi. Çka ka konç ki bujar, sa ka kon bujar? O ka kon bujar saçi der në shpiës nuk e kam shël kurr. Edhe e ka shkruajt. Kush ka nevojë let hiën e të morë dhe let le dalje. As e di, as du më dit kush ka hija kush ka dal. Çi kaçi kon bujar. E Gjalivat e ka pranuar Islamin. E ka pranuar Islamin. Para se më pranoi Islamin u kon prit. E ka pranuaru krishterizmin. Apo edhe ka mendu se pejgamberi s.a.s.l. Pi thirë a rapë se s'kan fejë Unë e kan fejë Në mënë, së lazëm unë i mishku mas këtina A dhe kër i kan ardë me, me e thirë në islam Këtë në jam fejë mënë Pra në në ju a rapë se s'kini fejë hissh I në pagan, unë e kan fejë në kristere A ba, thot adiju Shumë e mora i natin Muhammed e S.S. Thot se Ma Në mënë, ma rezistante pushtetë Se ishe i pari poplit tem Thot dhe isha prift Edhe ma i pëshin poplit jem Në gjdo pasuri në të katërtën e pasurive. Shikom mëson? Andaj penga mëson kur ka bëu debat dhe ja punojnë ka thonë, "O Adi, unë e ta di feja më mirë se ti." Fejën Kristeran, di më mirë se ti. Ka thonë, "A ja u marti njerëzën në të katërtën e pasurive?" Ka thonë, "Po, thotë edhe ula kështu krije." E ba ato çekat e mora që ai kanë. Ka një njëri tani një prift në të kaluaran, ka thonë, "O prift, a e vall, a falë Zotit gjunojnë në vrasjes?" Ato i kanë me çeka, zinjaja që kaç rakia se ka tash fakë gjithësa do jalla apo allahu naruaj po po do ti nat xumaja ka dek hiç musu tut toti gjenet, dhot, hey, mësara, mësara se kje ka çesën e xhenedit apo mos ani thot hey mos ara mos arase jepi këtu do të mumush more more pi allah u xelora ti ke mish ti ti kan xhenata po ti vetëm mos mish në xhenat allah inshallah allahu naruya naruya i malli islami apo a thot me siket me vlot ti vllah hiç mus tani nje edhe 700000 po sa kan me të armas çikim me vlotim la apo kemi me vlotë vllah pse Kja ban këti qefin që jaj në fun më staharoje. Abo? Ato shë, a nuk amore? E ky, shiko, zë qatë jo 2.5. 2.5, 97.5 tjesin tyje. E kuro e i një rancës, a, një e katërt, a, një e treta, një e treta dhe zesh, e të më do, një e katërt, 40%. Ti ki 10.000 e ora, i thotë 4.000 e jatë. A, qëta shme 6.000. E dhe ky thotë, thotë e mora i natëmi më samëse, A, a e ka dit që ka po thirë ki E ka dit Ka thonë në një u mirësa njëzve njëtë katër të ne pareve Isha i pari Thot edhe I thash ati Ati shërptori të Shire si të vinë këta rapt Me Mohamedin Kalzon Se i i ki piktu I i ki unë i piktu Ka thonë të manë Edhe ka përcija Thot edhe Thotë i banë a hazë dhe senët Shikohet e si shiki njëzit për drajitës A ba Edhe e kanë dit E kanë dit që o për nga mbar A ba e më stahik e rastja i prifti që i tha a ka mundësi me ma kalëzue sa e ka qekin vrasja shumë tha me pagujt për vrasja a e falë tha po tha e falë po shumë kushton sa duhet me që kash shkruja tha a pse pënda shujt tha se e kam lijet me vrojnë janin ma falësh sa duhet tha që kash edhe e vrojt i prifti a me shtë që i falët jam A kjo po kurrën zullum, nuk e di ka po të vjen tash. E a ka muslimini, a ka mundi islam çështu? Astaghfal Allahu jellua, pa kambune, e kam, e kam. o jela kur ban zullum. Nuk ta fal. Nëni do të po e kanë bënë hoxhën e kanë, më kanë. O astaghfal. O miftin edhe raisin edhe me pas hoxhën e Mekës, nuk ta fal. Se pa ta fal Allahu me hak, jo pa hak. Malekta, edhe mos mos mendon se ka mundi ndryshe. Thot a di ju, ene ditë po vrapon thot aj shëftori jam, më tha ato ar Muhamedi me ushtrinë e vet. Ti ski ta kat me ket. Tha i mora Tha tu hik me të motra Tu hik, shiko Tu hik, tha me të motra aty A fa Thot i mora e vetë edhe shkohan sham Ka shkun sirin e sot shme Namaz Ka hik atje Thot edhe mazuni motron Rob Muhammed e Sanselle Thot edhe Kurozo thot amma motra e me thot shumë kon e meshme Shumë kon e meshme me. Edhe në robri E nësa me ka ditë, që kjo motra e adijut, ati prifti që ka ikë Edhe një ditë për ditëve, i thotë pengamberi sëllëm duke qenë në robri I thotë, i thotë jarë rësullallah, një këse ka pranur fejen minëherë Kër i ka po gjestët e pengamberi sëllëllahu aleyhi vësëllëm I ka thonë jarë rësullallah, ka thonë babam ka dekë Kysh ka u kujdeske për mu më la A ka o mundësi me më trajtu mirë, me më liruë Aderbeisam i ka thon kan ekip për Fatxus, kan Masbudistan, ka thon Adiin Ibnu Hatim, at priftin. Ka thon apo ikaj pi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O ai çe fol nëmën e Zotit, ai po ik pi Zotit apo pi pejgamberis sallallahu alajhi wasallam? Ai e di që ai jam pejgamber. Apo atara Fadmulla, prap nesi i thash ja Resulullah, lirom babam kadeg, dhauim ka lan. Prap ta den her atari ka thon pejgamberi sallam, ka thon musutut, na kenomet lirua. Qadha po vet jam te prit dikan qe t'kthen te spija sigurt. Shikoj po me sa. Qadha nuk kam qleruti. Jo kjo mushkir e madhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qadha rrehat se kena me t'liru, qadha po jam te prit dikan qe t'mrin rahat deri atje. Apo atyre i ka tha me zamlallahu e kam e kam une at's kam qon deri atje. Atyre thot motravat kum shkuha, thot edhe i kum shkuha vlobitam adiyut. Fa dhe i thash as po vjen mare i more vlatte tu em lave vet. Speci në mare, tu hik më lave mu e më zunën më këta. Apo, si ka ka du se o bo muslimane, a la. Apo, ka thonë, po, unë jam zullëm qalë, tu hik të lajshvet. Apo, atërë, i ka thonë, shkapave të kinjeri, për mu hamejt në sëllë. Shkapave. E atut mi thonë që jam bo muslimane, i ka thonë këshyre, si tjetë për nga më berë, i lumja ishka e pranë një pari. Ka thonë, e si më tjetë për nga ishte njëri drejt. Mesin e diellit. A kjo ka muslimanet tash? Apo ande kanë dhënë dietar, komentan ka shumë sime, kanë dhënë lejohet që njeriu në krizë tash nuk ka të vënë vet. Nuk ka të ka mundsi të i thonë se jam muslimane bazullom, lejohet me fjalme të rthorazi. Kjo s'ka thon se si jam muslimane, as s'ka thon jam muslimane. Çe ka thon, ka thon këtyre si të jetë pejgamber i lum i aq ka pranon, i pari. A si mos jetë pejgamber, ka thon valloj njëri shumë i ndërur mishëtaj. Shumë i ndërur Atari ka thon mirë thave. Dhe ai ka thon mirë thave. Masi josh i ndërrum, ka thon a shkoj na. Ka thon shkoj na. Kur ka shku te pejgambëllia sa selle, edhe ai ka thon ti ka dashur ta provojtash, ti vet mbrato, ka thon të bëj muhabet me ta. Edhe peunse më ka thon hajdë u a ditë spija. E ka ditë. Ka thon hajdë u a ditë të spija. Grüßen tauf. E ka bos. Kur ka shku te pejgambëllia se më në spi, i ka pejgambëlliam uul e ka boshni karrike shumë vogël, me një yastik vogël. Se ka bosh, nuk ka bosh shpinë mbreti sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe e mor për të mos marr atë yastikën, më tha uluti. Do tha, thash jo, jo, jo. Ja jota uluti. Pra e ka ul në vend vet, vatosh, vato është ul poshtë. A dali ka thonë, ë pejgamberi dedai salatu ë wa salam o adi për ajo i islamit. Shpoton te Allahu te bareke we teala. Thau ne thash me veti. Kë ullë në tokë, unë un në në altë Më bret një cëta bojnë kur që shtu Së vetë o më un bret Unë beritash un, jam dujik se s'pudu mja lëmë rët njën Më bret një zbojnë që shtu Tha një Unë një argument që O për nga më ber Atere i thash Kër më tha pranojë islamin Tha i thash O Muhammed Unë jam me vesmo me fe O kriqin Unë jam, jam me fe tha, Pra më pra, tha për më islam Pranojë islamin O adi Shpotante zotit të bareke, Dhe tha i thash prap, ja, o oh, Muhammed, unë e kam fejë Dhe mund, që e arapti drejtove, po unë e kam fejë, unë jam kryshter Ata rritha për jonsam, po unë e di fejën të anë e ma mirë se ti Dhe këto, kanë thonë djetarë, thoshe i khulisam të emi në komendin e kësala Dhe të kjo argumenton, se hoxja duhet mi dit krejt i det e kota Së mi afton mu kanë hox, vesh ti me thonë Ti njani dhët, unë e vesh islamin e di, s'ka mundë si, në islam duhet mi dit këtë ska thon kristian, ska thon jewi, ska thon pagan, ska thon indian, ska thon kinez, ska thon rus, ke i dushmë di çka thon filozof, çka thon shkestar, si njëri thot po dushmë di to, po dushmë di vazo te islamit. Njëri më thon për shembull, "A ma ka dal Timiroxheqi pa as ka zoneti e?" Ai Timirë do të më pas gjej javën hazar. Ani çe ka dal gabim me kohadal. Ti nëse se diç Aristoteli ka gabim, ti çishje prezenton vera Allahu xhelalu. Nëse nuk e di ti se për shembull Freudi ka gabim, Nietzsche ka gabim, ti çishje prezenton vera Allahu te bareku teala. Ti nëse di se ateisti kurt fole çish duhet me ja me ja bo kundër përgjigjen ata e dofson fej Allahu ul jela atë thot shikoni këtu thashë i korsanë të mia ja ka argument se ve jam idin te ketë e kanë thosë Allahu ul jela ka thanoadi unë di be fej anta më mirë se ti a mund të para mënu mi thon prifti unë e di më fej më mirë se ti kto nuk e thot po se ai i sigurtë atë ata i ka thon o adi ai e konti ra ku sijen një Një më dheb shë e kanë pasë A i konë maharë që ishtu Ka thonë po Ka thonë Që ishi e me parët me popullin tanë A po ja u marrë njëtët katër të ta Shiko kjo Kushe ka ditë ta Njëtët katër të ta po ja u marrë pareve a? a Tha i thash Po Po, po ja marrë A tërë Tha i thash A e ki halal si pas pejes të të ne A të shkru në ti në libor Që ishtu A të shkru në njënjil? Qatë shka e ki qatë njënjil? A të shkru në më e morë njëtët këtër të? Tha I thash jo Nuk shkru në që shtu me e morë një Njërën 4% me e morë Të pasurijës Atare Tha thash me veti Që të nuk i di pos pëngamberi Pos Isa, Musa Edhe pëngamberi Alej salatu Veselam Atare thot qishkem të nejt E thirin i gruje Edhe i më tha Prit pak Se kam këtë gruje Tha une, tha edhe ajo e mur për nga mberin se sellem edhe pifol, kam nevoj qështu, kam nevoj qështu thot edhe për nësall e këshyrke edhe ja kryti nevojen tha thash, qështu nuk silët mbrajtive të mbrajtis mursh, mi thonë, që pak kyme misafir, kam nevoj apo, thot të nëjt e, e kryti ata, erë tjetëri dhe i tha, ja Rasulullah a munë është vështë pak se i kam në nevoja i tha për nësall prit pak se qështu ku shban veç për n No, prit pak, o Adi, se që ki nëvojtari E shkoti të mbrejt, i thuj, prit pak Se, apo, aja administratori Mi thonë, prit pak, se ve prit pak Dili ashtë Tma, apo, thath, e këshyrësha Kjo nuk është prej Mbretri, kjo pengamber Atare thot, u këti pengamberi së sellem Dhe në tha, o Adi Se s'pohim fej Se s'pohim fej Ndoshtë aty nuk pohim fej Se pishep se Ndjekësit e mija në fukara Ndjekësit e mija në fukara Ama ka thon ta dish se ka më ard një ditë, stinku më çu parën çdo njerëz. Ka thon ta dish, dashat ti thu sot, çfar feje me këto fit furqara ka në mbledh këtu. Vjen një ditë, apo vjen një ditë, arabot zdin ku me çunaftim. Vin një ditë luajnë me parë, vin një ditë ta vojnë Dubain. Vjen një ditë që ata i ngritin ndërtesat kanë 100 kat te 200 kat. Apo e ai si dit di di, di, di, di fjalimi pa bash. Apo sot njerzit shikoj sot thot thot vjen këtu dhe thot kash në Dubai. Ku kanë qenë? Në Dubai. Demak, ai di ku kanë në Emiratet, ai çfarë vjen ish tatje? Çka pau atje? Çfarë pau? Bedevi. U bedevij, ola. Kish ku i jep fotot. E shikoj këo, ai sa kanë para arabë do të lëjo. He nin lezoj, shkoj në Google. Sa ka pasuri to ka arabë, in lezoj. Sa para kanë? Ai sa parë kanë. Jdo artikull mbot, pre xherave ska çele treja, iPhone-i e gjërët e, e shtrejta njëherë qëjrët në fabrik edhe mësane bismillat në rabi që i ka thonë Allah u gjële pare e lusë me Allah unë që Allah ti të bënë në kajrë dhe në sonetin e pengamberis e sellim tha o Adi asë pohin fejë se pëshe fukara kanë me bërë pare këta e dita tha o Adi tha ati nuk pe pranon fejën se pëshe paka a thunë këtë pak janë hargjohën shkathron tha o Allah ki meni Ka me arë një dit Ka me dalë gruja vet Prej Kadisijes Prej një rak Pin Kadisije Ka me arë në qabe Ka me bo haq Edhe omra Si tu të të pos ukit udhës Qatë sigur të ka mu kanë Apo Ka thonë dhe trejta Ka thonë Oadi Ka thonë Ndo shtë ati së pëvranën fejen Se për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Shumë shpejt është ajo ditë që ato palatë është kapishe në Irak e në Persi, ka thanë vinte musliman, ju jesin këtëre. Thot adiju. Thot adiju. Që ketë sultanin, e kumri. Që ketë uh, me hecë gruja, e kumri. Thot nuk e di për parët që ka me ndodhë, po thot masë që u banë të dijat, ka më bëja edhe trejta. E na pithojna, apo kështu kushtimishtë, Nëse këtë tudjat i ka pa, po a di ju? Në ajë kena pa po tretën. Se si Allahu ju ka thue bunare të naftës. O vëllai, ti më pas vetë s'pi në bunar të shpia një naftës. Çish del me pikafën? Çish me çfarë çerrëden? E njoni dha, o xhogul po shkoitën te arabët ato hiç puna pritin mirë. Po ti a e ke kuptua vëllai? A e ke kuptuat ti? Se ai aj... njoni dha, ata spechelçin duqanin ndy. Po. A e kupton se? A e kupton ti kur i thu arabit puna është farz çish e sheh ai? Ani të namë Balkanë puna a farës, në regullë jemi. A ma të Arabi, pëse mu kam puna a farës? O, që e shme më në me pare, kohëlda? Që e shme më me pare? Aja kohë naftën, që ati zdi shkëm i bërë bon naftës. Vjene Amerikani, thot, lërgojë të së zdi me punukta, unë e të ndrejqi. Edhe pasaj e rrgullon. Thot adiju, që të tutrija më tha, për nga merisë më kanë mendohët. Tha edhe unë e thash me veti, po jan be do Ato syt pikën me bo fesat Së një nalë kërkush Mirë përthot Sahabët e vënsam I mojë të nket Ka po zdo fizika Ka po zdo rrugas të vet E ki ka thonë në me mene A thurë dhe këto i muna A po E përënësam me sahabët e vet Khalib një velidit E, e bubejdes Dhe mu thënës Si ka talë kërkush për para Këti ka shpartalu Muhamedi sallallahu Alehi ve sellem Andaj thot Thë eslem të varaj të vejghehu Istabshar Muhammed Resulullah, Adiy ul-gharitet nga shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, thot ju çel ftyra Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Këto janë për trajtime, trajtimet që i gabo, sallam, par, par shokt, ka bë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për për shokët e vet. Ko ole ka kaluar edhe pse edhe ti përmend disa prej, prej disa prej rastësat apo doin në madhrimin që ka bë për sam njerëzve autoritativ. Tregon Miswar ibn Makhrama. Miswar ibn Makhrama, du shok pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam baba bir. Thot një ditë pe ditë Miswari i tha a uh, baba vet i tha tha a shkoim te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam se i kanard do veshje të shtrejta me kadife me mundapsh e me ari e ne ashtona jep edhe neve diçka apo edhe thot shkuim te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam edhe kipi m thot o daljen shko te pejgamberi sallallahu dhe thuj nga ato pejt kacs ka ard aqo mund si dhe neve ne ma dhon diçka atare shkova Këta njerë mërë në ranë, dhe i thashtë, që është bëmi thonër, për për sanë, bëmi do të petka, atërë më tha djali, më tha e, baba jenë, më tha, shkobe saj nukë arrogant, shkobe saj nukë arrogant, aj tjetë, atërë është do të shkova të pengam beris e sellim, edhe i thashtë, një rësullallat e se kamë në cipër, ma hëramen babën tem, disa për petka dhe që kanë ardhë nga pasurije që të ka dhona laute bare kjove tjena, prej më ndafshit, Për e atyre veqeve të zbukuruara me ari dhe argjen Atëherë i ka thonë për ingambele a.s. Ja më hrame tu Hë dhe khabënahu neke Shikë për e mësëm kërë e ka një pari dikush Se më hrame u konë i zoti mahalës vetë I ka thonë o më hrame Që se hazër ta kena bërë atyje Për e mësëm i ka qëtësue njerëz autoritativ dhe më ndikim me me këtë form të të pritje dhe andë i ka thanë meri këto, djetarë kanë thanë e ka thanë kapazisa fije të arit para se me ndalu allahu të bare kjo e tëra arin për burat e, e umetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem dhe zërkadë shumë në gjarë mirë po e shofë se durimi ka përfunduar me ka që po e përfundojna kjo ka qenë tradita pengamberi sallem në a komunikimin me njerëzit autoritativ, me njerëzit me nam, andaj domo kjo gjithçë përfshin domo gjitha njerëzit që kanë ndikim në jetën e kësaj bote, lufs be allah te bareke ve taala ce allah u jelle wala namun salmu sil mesilet e muhamedit sallallahu alejhi wasallam elus be allah te bareke ve taala ce allah u jelle jallalu nas bukuran ne morale tona ti bukuran seile tona ti ban allah te bareke ve taala seile tona ce e fikin hidrimin allah te bareke ve taala elus be allah u jelle wala ce allah te bareke ve taala pjesën e kaluar të ramazanit allah te ban qabul elus be allah te bareke ve taala ce pjesën يا رب الله نور وان شاء الله يتم نور امانن امصل الله جل وعلا تامرينا ناتن القدرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين